Там же, на спині одного з вантажників, мені написали розписку про отримання. Ні до того, ні після не бачила такої великої суми – три тисячі доларів. Наступного тижня, як і пророкував Бибик, мене викликали до суду і задали тільки одне запитання – де гроші плити? Я показала документи на житло. Щасливішою не була ні до, ні після на дві кімнати загальною площею 26 квадратних метрів. 26. Сантехніка прогнила, колонка не працювала, двері на ніч доводилося підпирати шваброю. Але то було перше моє житло. Згадуючи минуле, розумію, тоді у 90-х на початку незалежності це було ще можливо. Ще за інерцією рухався маховик економіки. Райгазета друкувала таблиці показників промислових і сільгоспідприємств. Усе вже хилиталося, але ще не падало. На радощах навіть не подякувала тим, хто відстояв тоді моє право на житло. Мені стало легко і вільно, мов би народилася заново і бачила уперше березові коси за балконом. І от тепер, через десять років, сиджу у кафе «Магія» по вулиці Жовтневій, Дивлюся за шибку, де розцвітає ранок. І в мене знов нічого немає. Мої речі лежать на вулиці Свободи, в руїні, яка майже не замикається. Ноутбук стоїть біля вікна, завішаного кодрою. У тій руїні живеться так, як живуть народи півночі у наметах. Можна розтопити камін. Погріти біля нього руки. Можна попрати білизну дощовою водою. Можна вмитися над великим старовинним мідним тазом. Можна кип'ятильником нагріти кави. Усвідомлюю, що ніколи не дам ладу своєму замку. Скільки б не економила, скільки б не залазила в кредити, не позичала грошей, мені не під силу навіть замінити дах. Я порахувала. Потрібно як мінімум 150 шиферин, а кожна шиферина коштує 50 гривень. Ще потрібні куточки, зливні труби, оплата майстрам. Ні, це неможливо. Кафе зачиняється, виходжу з тихої зали, де лежать на столах перевернуті стільці, мов убиті птахи на високих берегах. Знову у дзеркалі бачу відображення, продовгувати бліде обличчя з високими бровами. Але тепер і це обличчя здається чужим. На вулиці вже пахне їжею. У відчиненій кватирки долітає смак тушкованої картоплі з м'ясом. Смаженої цибулі, яєчні. Місто за високими вікнами у теплі збирається на роботу. Ніколи не любила готувати. Простоювати над плитою. Але у мене є одна блакитна кастрюлька з чорними вушками. У ній чомусь все виходить смачне. Подумала, от би зараз наліпити вареники з маком або з сиром, намастити медом чи сметаною. «Доброго ранку, пані журналістко!» «Та доброго», – відповідаю з нехотя. «Не люблю, коли хтось зупиняє думки, а тут ще назустріч зазора. Його приземиста постать з портфелем іде, розхитуючись, як судно на хвилях. Сподіваюся, ви ще не забули, де працюєте». Закінчується зима, а вас усе немає. Завтра буду. Будьте ласкаві. Не люблю, коли він запобігливо-чемний і непохитний, як стратостат. Уявляю, як його рвець зсередини, що мене так довго немає. У колективі десяток людей. Кожен має теліпати руками і ногами, щоб наша газетка вижила. Щоб ті копійки, які нам держава платить, ми відробили. Фізично відчуваю його зневагу, майже ненависть. Сьогодні що, вівторок? Значить, поскакав до адміністрації на летучку. В редакції газетний день, запарка. Якби була я, то шеф би так не поспішав. Кроків за десять він виймає носовика, як простирадло. Дружина йому шиє їх удома, Розправляє на усю ширину. Він так завжди робить коли хоче показати, як спітнів і як йому зле. Все. Треба йти на роботу. Майже пробігаю квартал, думаю, як потрапити у будинок через такий високий сніг. Ослаблені легені запалилися, глибокий сухий кашель не дає дихнути. Де ж це снігова лопата? Мабуть, у кочегарці. Аж ось завертаю за ріг вулиці і бачу, що стежка прокидана від самих воріти до крилечка. Біля кочегарки припорошений слід від вантажівки і величезна купа розпиляних кругляків дров. Оце новина! Невже мій квартирант не перетворився на втікача і намагається боротися? З труби, що виведена до квартирки його кімнати, в'ється синюватий димок. Так ми ще й опалюємо! Роздумувати знову про те, що змушує цього чоловіка жити у руїні, мені ніколи. Тим більше, що його немає вдома. Відмикаю двері, піднімаюся сходами у гору. Біля дверей кімнати лежить гора нарубаних дров. Моє житло нахололо майже льодяне. Вмикаю обігрівач, розпалюю камін, починаю збиратися на роботу. Глава двадцять всі дівчата виходять заміж. Хутір прокидався рано. Лісяні обвальковані глиною хати вистигали.